Akárha sosem akarna bevégződni a hosszú esők sorozata. Vízben állanak a legelők. A düllőkön bokáig olykor térdig mély a sár. Amikorra már le is mondanának róla, hirtelen zúdul a tájra az érlelő nyár. A süppedék helyét elfoglalja a mindenüvé befurakvó sárgáspor. Mintha félne, hogy lemarad, sietős szőkülésbe kezd a gabona. Varacsos békák és zomagtücskek tudatják a többivel, hogy tele a hasuk. Az általmenetnél nélküli hőguta hullajtja a jószágot, juhok, sertések, puffadó teteme bűzölög. A megyeház ablakai tárva nyitva. Kincs bent mozdulatlanságba merevült a Szent István forróság. Az elpillett uraknak már a kakaskodáshoz sem volt kedvök, mely másszor igencsak víz hangzott a -e falak közt. Most csupán az általános ingerültség fűtötte a felszólalók hangját, amiért itt kell rohaszkodniok. Vajda Sándor Alispán előterjesztését tárgyalták József őfelsége rendeleteinek megszüntetéséről. Az Alispán csalódottan pislogott a zajos lelkesedésnek, melyre témánál joggal számíthatott semmi nyoma pedig benagy zúgoródás volt, midőne határozatokat annak idején foganatba tették. Az uralkodó en maga vonta vissza őket halálos ágyán. örvendezhetnénk, hiszen a ránkerültetett Habsburg regulákat levetve visszatérhetünk őseink hagyományaihoz. Az alispán úr előterjesztése preambulummal kezdődött, nehézkes körmondatokban sürgette, hogy tegyük meg mindazt, amiben a többi vármegye már megelőzött bennünket. Utána felsorolta a szükséges döntéseket, melyek tárgyában voksolni kell. Az uraságoknak és más privilegizált helyeknek a gonosztevők ellen élet vagy halára szolgáltató törvénytételek úgy, mint Juzgládi a vagy Pallós jog ismét adatik. Nem különben az úrszékeknek tartása a céllal, hogy a régi hatalmat gyakorolhassák. A házaknak falaira erőszakosan fölföstött, numerusok mindenütt letöröltessenek. Úgy nem különben azok a táblák, melyek minden falunak nevét numerusát, vagy a mezőn a földmérés állapotjában kicsinált szekciókat jegyzik, kiásattassanak. Hogy pedig a földmérésben való manipulánsok, értvén azokat, kik idegen nemzettségbeliek sem nem telenek, valamely bal hitegetéseket s továbbvaló adosságokat, salfaságokat ne tegyenek, ezen nemes vármegyéből való kiköltözésekre nyolc nap hagyatott, mely időmúltával, ha ez ilyetének találtatnának, az alkalmatossak katonának összvefogadtassanak, az alkalmatlanok pedig a vármegyéből kiparancsoltassanak. Minden vármegyebéli foglalatosságokban és korrespondenciákban béhozott német nyelvnek eltörülése után az addig szokásban volt, de egy nehány esztendőktől fogva elhagyatott deák nyelv helyére tétetik. Az úgynevezett normális iskolákba béhozott tanítási rend elhagyattassék, és az ifjúság az előbb szokásban volt módszerint szerint nem német, hanem magyar nyelven oktattassék. A megye gyűlés lassan jött bele a viváltozásba. Ellenjavaslat alig akadt, és a pro primo rendelvénynél még szinte némán voksolt a testület. A házszámok letörlését már megélyezték. Stern István kelletlenül csatlakozott a kórushoz, fölrémlettek benne egykori após szavai, aki szerint nagyon helyes, hogy II. József őfölsége végre neki látott, hogy kialmozzon e fegyelmezetlen Istállóban, melyet mind közönségesen Magyarországnak hívunk. A lakótorony a 111-es számot kapta, ez különben is kedves volt Stern István szívének. Háromszorosan első gondolta, valamint előről, hátulról ugyanegy. A manipulánsok elleni szakaszt mennydörgő üdvri valgás fogadta. Mindenki utálta az idegen földről, nagy hatalommal ide szalasztott, magyarul nem vagy rosszul beszélő, arrogáns hivatalnokokat, akik hosszú évtizedek óta folyó vitákra tettek pontot néhány levert karóval, megjelölvén a földek, mezők, majorok általuk tévedhetetlenül kimért határpontjait. Stern Istvánnak velük sem volt problémája, az ő birtok a végét eleve karók jelölték, azokat a három manipuláns rövid méricskérés után helyben hagyta. A német nyelv elvetését még nagyobb ovációval viváltozta a Többen fölszólamoltak az idősebb urak közül, kifigurázván a minden irányú németesedést, egyikük, gelei katona Ádám azt is bemutatta, miként ugat a házőrző kutyája németül. Vajda Sándor nagy nehezen lecsillapította a kedélyeket, az egész határozatot elfogadottnak nyilvánítván. Végül ebédszünetet rendelt. Kitört a zúgolódás, az uraknak eszük ágában sem volt a megyeházán tölteni a délutánt, tértek volna már haza, gyomruk az otthoni bőkosztra ácsingózott. Mi dolgunk maradt hátra, gelei katona Ádám. Az Arispán felolvasta a napi rendet. Baróti Mihály, a városi deákiskola tanára kéri a vármegyét, hogy mentesítsék az adó alól, mert a béréből megélni nem képes. A főszolgabíró jelentésének meghallgatása az apáti bérlő és a vármegye jogvitájának alakulásáról. Hamburger pál meghallgatása, kiszerint a császár Bécsben számára személyesen engedélyezte a szabadbormérést. A dicák, azaz adóegységek újbóli áttekintése és szabályozása. A megyei börtönben őrzött rabok némeikének panasza, és így tovább se vége, se hossza. Az urak morgolódva törődtek bele, hogy izenni kéntelenek haza, ebédre ne várják őket. Csoportokba verődve vonultak a tér túloldalán lévő fényes fogadóba. Stern István inkább az egyik kékre festett padra ereszkedett a háza udvarán. – Micsoda idő! Elolvadok! – törölgette a hőségben vörösre főtt arcát. Az utóbbi években valamiként megnehezedett a lélegzetvétele tágra nyitotta az ingenyakát. Az egyik városi hajdú jött az udvarra, fáskosárban hozott egy csomó két réthajtott hajtott papírost, oda a földre. – Mit csinál ez? Stern István látta, hivatalos akták azok. Mire fölúcsudott, a hajdú már a második adagot öntötte a többire. Stern István fontolgatta rá a hajdú addigra harmadszor fordult. Hordja kifelé az iratokat az arhívumból. Hé! Hey! Parancsalatjára a hajdú. Mit akarsz azokkal az írásokkal? El kell égetni. Micsoda? Az alispán úr parancsa. Nem igaz. De! Vajda Sándor az ablakon szólt ki. Miért kell elégetni? Ezek a második József őfelsége rendeletei nyomán tett intézkedések. Könyvet papíros tűzbe nem szabad, sosem lehet tudni, mikor vagyon szükség rájuk. Ugyan már, vigyet csak János, szólt rá Vajda Sándor a megtorpanó hajdúra. Ne! Stern István oda nem engedte, hogy a hajdú kiöntsse a fáskosár tartalmát. István, minek avatkozol ebbe, Vajda Sándor? Könyvet papíros tűzbe nem szabad, ismételte ő konokul. A hajdúnak parancsolón. Szedd össze! Fiatal, hamar kopaszodó férfi volt a hajdú, óriási ádámcsutkával, csutkával, most lesiklott a nyakán, és eltűnt a himzett lévje mögött. Kérdőn tekintett az alispánra. Bajda Sándor kifordult az udvarra, átvette a kosarat, tartalmát odazuhintotta a kupac tetejére, égő pipája tartalmát is rászorta. A száraz évek azonnal lángra kaptak. Stern István toporzékolva próbálta eloltani, szétrúgdosta a halmot. Az alispán karol ragadta, odább húzta. maradj már békén te ostoba, te Stern! Ő kiszabadította magát, újra a tűzoltására összpontosítva, addigra azonban a papírok zöme lobogó lánga légett, kesernyés füstöt árasztva. Könyvet, papíros tűzbe nem szabad! ordította Stern István harmadszor is, kirugdosván a parázsból a még menthetőt. A smorak család Lembergből költözött Prágába, majd Bécsbe, remélvén ott könnyebb boldogulásuk részen, mint szülővárosokban. Épp amire letelepednének, Mária Terézia királynő ekként adott hangot a fajtájukkal kapcsolatos meggyőződésének, melyet azután minduntalan idézgettek birodalom szerte. A sidok rosszabbak, mint a pest is. Kielentését német ültette, ám ők így is pontosan értették, a családban hagyományosan legalább három nyelven társalogtak. A királynő nem a levegőbe beszélt, szigorú, ediktumai Bécsből és Prágából kiűzték a sidókat. A smorakok karavánon érkeztek Pozsonyba, hol is bútorkereskedést kívántak nyitni, ám erre a városi tanácstól nem kaptak engedélyt. Újra fölmálháztak, és vonultak dél felé, amint azt Áron smorak, a família ekkori fejmondotta, a hányattatás ország útjaim. Kacskaringós, gyakori megállással szakaszott vándorlásuk nyolc évig tartott. Sok-sok kárs, baj érte őket, a legfájóbb Eliza Árons morak feleség elvesztése volt. Gyászolt a férje, anyja, három leánya Helga Eszter Éva, s két fia Jákob és József. Egy nyolc sanyaró esztendőben Árons morak kétségbeesett kereskedéssel próbálta eltartani a familiát. Ha megkérdezték tőle, mivel foglalkozik, csügget mosolyan azt felelte, adok, veszek. A nyolcadik év őszén hegyhátra értek. Egy Tokaj melletti kösség ura bérlőt keresett a farusi boltjába, mint hogy az előző kertész Ármin gomba mérgezésben elhalálozott. A bérleti kontraktust a smorak család nagybecsben és aranyozott keretben tartotta, Később épített kőházukban a kandalló márványlapja fölött lógott. A család minden tagja kívülről fújta akár egy költeményt. Az 1759. esztendő januárius havának 16. napján az méltóságos uraság hegyháton lévő bótja Árons Morag Sidónak aláb alább megírt szerződéses pontokban lett meh, az alkó. Primo, emlétett sidó tartozni fog az bódban mindenféle partékát, vasat és másféle szükséges dolgokat tartani, úgy, hogy midőn ezen méltóságos uraság az gazdagsághoz szükséges eszközeket és partékát fogja kívánni, az bódban találtassék, és az szegénység is ne kintelenítessék minden csekélység írt messzire járni. Szekundó: Szabad lészen azon sidónak sót, dohánt, gyertyát, pipákat és más eféle aprólékokat árulni, és avval kereskedést űzni. Terció. Ha az méltóságos uraság magának vagy tisztjeinek és cserégygyinek lézen szükségek valamelyi portékára, ha botjában nem találtatnék, tartozni fog meghozatni és annak illendő árán adminisztrálni. Kvátra, ezen szerződés szerint pedig fog eztendőnként száz rémes forintokat fizetni és szokás szerint mindenfél esztendőnek folyása alatt az méltóságos uraságnak lefizetni az obveniensit. Quinto. Ezen feltételeket pedig megtartani szentül tartozik, és ha nem akarná, tehát szabad lészen em uraságnak is a maga hatalmából az bót iránt rendelkezni. Hogyha pedig... A szerződést megtartván békességben, csendességben és böcsületben magát viseli, tehát az méltóságos uraság is ütet maga protekciója alatt fogja tartani, és nem engedi, hogy valaki eőtet háborgassa igazság kívül. Ezen szerződés pedig mostantól fogva két esztendőre fog tartani, utolsó esztendőben pedig, ha kedve további maradásra, vagy az méltóságos uraságnak tartására, egy fertály esztendő elett megjelenteni, szükséges lészen. Megpecsételve a föntebb jelölt évben, hónapban, napon és helyt. T. Vánbéli Bertalan Áron morak e kontraktus aláírásakor 32 éves volt, haja már hófehér, arca csupa ránc. Úgy tartotta, a család két nagyhatalmú jótevőnek köszönheti sorsa rohamos jobbra fordulását Vámbéri Bertalan uramnak és második József királyunknak, aki 1781-ben kegyetlen anyjának halála után alig egyesztendővel akként rendelkezett, hogy a sidók Megtült kisebbség legyenek, mivel hogy így hasznosabbak az állam számára. Árons Morak a kalapos király kedvenc mondását is magáénak vallotta. Megy az, ha viszik. Második József fővelsége tíz évvel hamarabb, még Mária-Terézia társalkodójaként kötelezte a sidókat, hogy rendes családi nevet vegyenek. E célból megjelenni tartoznak a ma felállított hivatalokban, melyeknek tiszte egyébként a birodalom valamennyi lakójának lajstromozása, születés, illetve halál esetén. Mint hogy a hivatalos nyelv a német, elvárható, hogy a sidók német nevet válaszanak. Áron Smorak annak rendes módja szerint belovagolt Egerbe, hogy törvénytisztelő állampolgárként új nevet szerezzen a családjának. Minderek előtt két nagy bort helyezett a tintafoltos foltos íróasztalra, addigra a család már kivételes engedélyt kapott több feles művelésére, majd megkérdezte a pápa szemes hivatalnokot. Wie heißen Sie her? Wilhelm Stern mondta a nevét a meglepet férfi. Áron Smorak magát, ünnepélyesen így szólott. Dann unser Name wird Stern sein. Sind Sie her? Ja, ja, az a Stern? Good. Áron Stern hazazögykölődött hegyhátra, iszákjában a megfelelő hivatalos papirosokkal. Hamar kikerült az új cégér Stern és fia. Jákob az első szülött már jobb kezekén dolgozott. Éva eladósorban volt, két cserédlány segítségével egész hap a dolgozott. Áron Stern egy láda különleges sampányból való habzóboritalt tett félre a lakodalomra. A lánynak tucatnyi kérője akadt a következő években, ám Évának egyik sem tetszett. A nővérei ezen életkorukban már rég elhajították a pártát. Áron Stern egyre idegesebben kérdezgette, bizonyos, hogy ez se jó. Éva bollogatott. Remélte, hogy nem csak néki, a papának is lesz türelme kivárni az igazit. Sternovszki Istvánnal Debrecen városában ismerkedett meg, ahová egy üzleti útra kísért el az apját. A fogadó nagy termében szüretibált rendeztek aznap. Áron Stern a kedvezőre sikerült kontraktus feletti örömében gyönyörű estféli ruhával lepte meg a lányát, melyet a nyaki részén pillekönnyű brüsszeli recekötésékített. A munadságon a környékbeliek úritársasága vett részt, Sternéken kívül csupán két idegen volt, a fes Sternovski fiúk, rájuk szegeződött a lányos mamák tekintete a legyező mögül. István és János egy fejjel kimagasodott a sokaságból. Éva felé sandítgattak, a lány egy fekete haja sötét madárként repkedett porcelánosan csillogó válla fölött beiratkoztak Éva táncrendjébe. Azonos időt töltöttek a lány társaságában, mégis kezdettől tudták, István szándékai egészen komolyak. A Sternovszki fiúk két hónapos országbarongoláson voltak, melyre a nagybátyuk küldte őket. István az úti tervet förrugva néhány nap múltával hegyhátra lovagolt, hogy újra láthassa Évát. Testvéröcsét a Csarodai fogadóban hagyta hátra. A lányjal nem találkozhatott, csupán három levélkét küldött néki nagy titokban. Egyetlen választ kapott. Hozzám az út édes atyámon által vezet, írta Éva. Magos várat nehéz meghódítani, gondolta Sternovszki István, hát a gyöngybetűk hajladozása fokozta. Éva arról nem tájékoztatta, hogy bejelentette apja urának, Sternoszki István teszi néki a szépet. Áron Stern rohamot kapott, haja libegett a koponyáján miközben toporzékolt. Elment az a csöp eszed majd épp a Sternoszkiak! Tudja, az az ember egyáltalán, hogy kik vagyunk, mink! Tudja, legyen nyugodt apám, Vala is hozzájárul a familiája, hogy egy sidólányt vezessen oltánhoz! Hogyan volna ez hihetséges? Legyen az az ő dolmi. Sternoszki István másfél hétig halogatta bejelentést. Édesanyja gyöngélkedett a szívével, István tudta, ha most adja elő a mondókáját, talán bele is hal a mama. Borbála már nem emlékeztetett ama leányra, aki volt. Az elmúllott esztendőkben oly igen megkövéredett, hogy néhány lépéstől is kifulladt. Zihálva kapkodott levegő után, mintha fél határt futotta volna. Szigorú diétát rendelt néki az orvos, ám az csak látszólag tartotta be. Olykor ének évadján is kilopakodott a kamarába falni valamit. Amikor Sternoszki István végre rászánta magát, hogy beszéljen az anyjával, Borbála a verandán feküdt a nyugszékben, fölpolcolt lábbal, emészt vén sovánka früstükjét, mely nem állott másból, mint adagszalonnás rántottából, csuport tej felből, két paprikából, csésze török kávéból, no meg kevéske aszalt szilvából, ami nem is az étkezés része, hanem orvosság délműködése szabályozására. Halván, hogy a fia beszélni akar véle, fáradtan hunyte le a szemét, azt hívén, tudja mi következik, István újabb kártyadosságba verte magát. Mennyi? Hiába magyarázta a fi, hogy másról van szó, házasodni akar. Borbála egyszerűen nem értette. Ki az az Éva, akit el akarok venni? Te? Jaj, anyám, nem is a római pápa? De ez te még gyerek vagy. Elmúltam huszonkettő. Hát jó, de akkor is, csak így. Egyik napról a másikra? Sternovski István türelmesen kifejtette, hogy az ilyes dolgok mindig egyik napról a másikra történnek, s kérte a döntéséhez az anyai áldást, de nem kapta. Borbála elépp hallani akarta, kiféle, miféle lány az, honnét szalajtották, mi tudható a családjáról mennyi a hozamánya. Sternovski István egyre fölöslegesebbnek érezte a párbeszédet. Azt reméltem, örvendezel, ha meghallod. Minek örvendezzek? Amire egy haszonleső fehér cserét kiveti rád a hálóját? Én vetem ki a hálom őreá, -e, garagyolt a Sternovszk István, tudván tudva, hogy az igazi feketeleves Stern Éva származása, még hátra vagyom. Tucadnyiszor vágott bele, ám mégsem bírta kiejteni a száján, hogy a jövendő belije. Sidó. Éles kés volt néki ez a szó, melyet a gerincében forgattak, noha maga egyetlen sidót ösmert, kohánta kohántatát a falusi fűszerest, akinél mindenki kaphatott hitelt. Ám a felől nem lehetett kétsége, hogy setét bal végzett sújtja éve fölmenőit, s minden pereputját, amelyben ő nék is osztoznia kell, ha csak ugyan oltár elé vezeti a lányt. De miért éppen azt az évát, akiről jó szerivel semmit sem tudunk? Csupán mert olyan ő nékem, akár ha az ikrek volnánk, csak más szülőktől lettünk. Mi végre vennéd el, ha már úgy is az ikred? Anyám, kérem! Borbála igen hamar híradást szerzett a stern család hovalétéről és eredetéről. A haját tépkedve jelentette ki, hogy velük pedig rokonságba keveredni ő semmi áron nem hajlandó. Sternowski István addigra ismétlődő látogatásokat tett hegyháton, és végleg eldöntötte, boldogságát csak is Stern Éva oldalán lehelheti. Égi jelnek vélte, hogy vezeték nevének eleje megegyezett Éváéval. Odahaza annyira elmérgesedett a helyzet, hogy Borbála már beszélni se volt hajlandó vele, a másik fia közvetítésével tárgyaltak. Mondd meg neki, Jánoska, hogy mindjárt asztalon a vacsora! Sternoszki István belátta, hogy ez így nem ment tovább. Estve, amikor a többiek már nyugóvóra tértek a lakótoronyban, inasával, a keszegjúrskával csöndben lehordatta a két ládát és a hat nagy turbát, melyekbe valamennyi személyes egyet-mását belerakta. A bőr utitáskájába pakolta mindazt, amit vész esetén is mentene, pénzt, amennyihez hozzáférhetett, kevés családi emléktárgyát, és mindenek előtt atya s nagyatya följegyzéseit, melyeket ő apák könyvének titulált. Úgy vélte, az okvetlenül az őjussal. Odalend várt Reá a kétökrös teherszekér, meg az almás deres lova, amiként parancsolta. Jóskát felültette a bakra a kocsis mellé, és a sejtelmes sötétségben neki indultak. Másodnap reggelén értek hátra, hol bekvártéjozzák magukat a vendégfogadóba. István délidőig aludt, akkor kicsinosította magát elballagott Sternék házatájára. Beizent Áron Sternnek, majd amikor az fogadta, ekképpen szólott. Uraságod, óvja tőlem Éva leányát, aggodván, hogy ő és a kegyedék családja nékem elég jó nem lészem. Lássuk, én elég jó vagyok-e ímígyen, családom híján, Kevés értékkel en magamban. Áron Stern olyasmit morgott, hogy majd elválik, ki mire jó. Beköltöztette Sternoszki Istvánt a kis vendéglakba, mely a házakertjében állt a málnabokrok között. Esetleges veje nem kuporoghat a vendégfogadóban mindeneknek látvánságára. Eldöntetett, gondolta Sternoszki István. Vacsorára várták a Sternházban. Holmiért kipakolta, a kocsist visszaküldte, Jóskált pedig elszalasztotta írószer számért. Amint megkapta a pennát és a kalamárist, kinyitotta az apák könyvét, s békörmölte. Életem folyása immár új medret talált magának. A szülői házat, a nevezetes ötszegletű lakótornyot Magam meget hagyám, talán örökre, Hogy itt, a dombok országában Találjak asszony és boldogulást. Félelmeim, ha vagynak is, Bátran félreteszem, mert hiszem, A mindenható vigyázza lépteim. Omnis dies, omnis ora, Quam nihil simus Áron Stern izenetet küldött Borbála asszonynak, Biztosította róla, hogy a fiát épségben tudhatja. Kérem, rendelkezzék, írt a levél aljára. A választ nem neki, hanem Sternovszki Istvánnak címezték. Azonnal gyere haza, vagy kitagadlak. Mire ő, legyen meg a te akaratod. És maradt. Áron Stern felügyeletével minden estve rövidke időig találkozhatott évával. Félszeg, akadozó mondatokat váltottak. Éva egy ízben anyjáról mesélt, kit igenkorán elveszített. Sternovszki István bólogatott. Igen, a tüdővész. A lánynak leesett az álla. Tudakozódott felőlünk? Elégedjék meg annyival, hogy tudom. Máskor Áron Stern adomázott néki keserves Bécsi és prágai éveikről, hosszú vándorlásaikról. A hányattatás ország útján. Fűzte hozzá Sternoszki István. Kitől erről? Én csak úgyse fogja elhinni, de olykor látom a múltat. Áron Stern kérdések tucatját zúdította rá, a válaszok egészen akkurátusok voltak. Akárha az úrfi nyomoztatott volna a família után. Áron Stern az üstökét vakargatta. eljön vélem a rabbinkhoz! Szolgálatjára. Ben Lőv Rabbi másfél esztendővel az előtt érkezett Prága városából. Eredeti uticélja Odessa volt, de nem a legegyenesebb irányt követte. Néhány napra megszállt a patak hegyes kanyarulatában épült fogadóman, Tört magyarsággal, T betűi mögött puha, háksusoktak, susogtak, sorsosairól sorsosairól kérdezősködött. Hegyhátra irányították. Ott Sternék portája volt az első, hová bekopogtatott. Szívesen fogadták, marasztalták ebédre. Ő azonban csupán a helybéri Sidó imaházat akarta látni, és igen elcsudálkozott, amidőn Áron Stern megmondotta néki, olyasmi erre felé nincsen. Nincs? De hol felé gyülekednek a sáboszra a mieink? Nos, itten a kertben. Áron Stern nem akarta bevallani, hogy sehol. A sidók örvendenek, hogy lyuk van a hátsójukon, és szorgoskodhatnak békességgel, nem óhajtják magukra haragítani a vármegyei urakat templom emelésivel. Ben Lőv rabbi azonban nem csak a szavakból értett. Még a mái napon van itten imaház. Fog lenni. Hogyan? Emelünk mi egyet közös erővel. Csak jöjjetek összve a pataknak partján délutánkor ti! Sternék értesítették barátaikat és ismerőseiket. Mire a helyszínre értek, Ben Lőv rabbi szekercével kivágott és lehántolt nyolc fiatal agáciát, csúcsukat összekötözgette. Az így nyert nyolc szegelletű alakzatot kellett sövénnyel körbefalazni. Tetőt csupán a frigyládda fölé eszkábáltak hasonló módon, amikor az Ben Lööv rabbi kocsijáról szíves ajándékaként a helyére került. Későbben a közösség tagjai nádfedéllel borították az időközben valamelyest megmagasított imaházat. Azon az első estvén igen elhúzódott a szertartás, a gyülekezet egészen járatlannak bizonyult a héber nyelvben és szokásokban. Ben lőv rabja a haját, meg a szakállát tépte. Ilyet nem még soha pipáltam, semmit se nem tudtok. Nem érgeskedjél, tanítsál, Áron Stern. Így maradt a rabja tervezetnél tovább a hegyháti patakparton, hol hívei hamarosan házat építettek néki, hogy soha többé el ne őket. Bölcsessége híre gyorsan terjedt, messzi tájakról jöttek hozzá a sidók tanácsért, véleményért, okulásért, vagy csak éppen azért, hogy megérintsék a kaftánya szegélyét, mely a közkeletű vélekedés szerint a bőség garanciája. Szokásba jött, hogy házasulandó fiatal párok első útja ide vezetett, még az esketési ceremónia előtt. A vármegye urai többször rábuzdultak, hogy a sinagógát bezárassák, a gyülekezés engedét is megtagadják, ám a rabbi mindannyiszor megakadályozta jó szóval, furfanggal, személyes bátorsággal. Az sem ártott, hogy a környék két nagy birtokosa közül az egyik, szigrai baronesz védelmébe vette. Kinek árt, ha a sidók dicsérik a maguk istenét? Pláne, ha még ilyen jó borokat csinálnak. Ben hirdette tovább a tanait háborítatlanul. Áron Stern sejtette, nem juthat egykönnyen a szín elé, a várakozók sora kikanyarodott a kertből, le a partificfákhoz. Áron Stern a ház építőjé közé tartozott, jól ismerte a járást, a hátulsó bejárat felé vezette Sternovszki Istvánt. Úgy tett, mintha a pöttöm cselét kunyhóba tartana, Végül mégis a nagyház konyhájába lépett. Sternovszki István tétován követte. A konyhában Igor, a rabbi a főzte a kávét a tűzön. Csóválta a fejét, de intett Áron Sternnek a szemével, hogy menjen csak. Oda benne rabbi éppen végzett látogatójával, egy beszédi pöttömöregemberrel. Én sem értem, sukta Áron Stern, sidóul beszélnek. Sternosz István borintott néki izgalmában, föl sem tűnt, hogy idegenül folyik a szó. Amint a kis öreg úr hajlongva eltávozott, Ben Lőv rabbi helyjel kínálta őket. Tekintetét Áron Stern arcára függesztette. Mi áradban? Rebbe... Ez a fiú belelát a múlt barlangjába. Olyas dolgokról is tudomása vagyon, amelyekről sem összvességiben, sem résziben nem hallott tőlünk. Tanácsot kérek, miként vélekedjünk felőle. Ben Löw rabbi alaposan megszemlélte Sternowski Istvánt, tetőtől talpig végül így szólalt. Úgy tartod, ahogyan Stern uram mondotta? Lényegiben. Meséljed el, hát honnét keveredtem én e vidékre. Nem tudhatom, én csak azoknak a múltját látom, akik hozzám közel vannak. Ben Löw rabbi alaposan megszemlélte a fiatalembert, embert. Nézését Sternowski István állotta. A rabbi bólintott után. Jogos. Hát a sternék közel vannak-é. Szinte legközelebb. Tudé az úr oly szerződésről, mely néki ők kivált képbecses. Sternovszkistán bórintot szavalni kezdte. Az 1759. esztendő januárius havának 16. napján az méltóságos uraság hegyháton lévő bótja áron Sidónak ex aláb alább megírt szerződéses pontokban lett meg az alkú. Stint. Áron Stern. Jól van, Ben Lőv rabit el közbeszólás. Áron Stern vállára rakta a kezét. Nem baj az, ha vagynak, kik náladnál többet tudnak arról, ami volt. Nincs nyugtalankodásra okod. Ederék derék fiatal Ám nagy dobra neverjed, hogy mely különös látóerővel bír. E szavakkal egy határozott kézmozdulattal elbocsátotta őket. Már kiléptek az ajtón, mikor utánuk szólt. Azonban a legközelebb kérdezni kívánsz, jöjj a főbejáraton, várván sorodat. Igenis, Áron Stern földig hajolt. Sternovszki István Bakarolt vitte hazafelé. Igazi csodarabbi, Rabbi, motyogta. Eldölt tehát, hogy Sternovszki István benősülhet a családba. De még hosszas húzavonába tellett, mire sikerült dűlőre jutni a matárgyban, hogy mely templomban legyen az esküvő. Áron Stern ragaszkodott a sinagógához, Sternovszki István kálomista lévén a maga hite szerint kívánt volna házasodni, a születendő gyermekek vallásául is a sajátját szánta, ennek érdekében reverzális kibocsátását kérte jövendőbeliétől. Éva hajlott az iratot aláírni annak dacára, hogy az apja kitagadással fenyegette. Nagyszerű, szerű, István. E Frigy révén, mind a két család eltaszít bennünket. Az anyját és az öcsét azóta sem látta, hogy hegyhátra úrszolkodott. A viták évekig tarthattak volna, ha a Tokaj városi pap nem jelenti ki, hogy ő bizony sidólányjal a világ minden kincsért sem adna össze egy oly derék, becsületes keresztjént, mint Sternofsky István. Jól van, nagy tisztelendő uram, nem is kell magának így is csúfságot tennie, faképnél hagyta. Visszavágtatott a lován hegyhátra. Ezután ő is a hátsó bejáraton át tört benlőv Rabbira, kit épp a vacsora asztalnál talált, nyakában hófehér kendővel. Rabbi, miként váladna belőlem Sidó? Most azonnal vagy ráér, miután magamhoz vettem szerény estebében. Sternovszki István elszégyelte magát, szurikkolt kifelé, ám a rabbi szíves szóval invitált a telepedjék mellé a töltött libanyaghoz. Mire a falatozást abba már meg is beszélték, miképpen csatlakozhat Sternowski István a hegyháti sidók közösséghez. Fél évig heti háromszor keresse fel a rabbi házát, hogy megtanulja mindazt, amit egy jó sidónak tudnia szükséges. A világi törvény szerint persze nem válhat sidó magyarázta benn Lőv, de nem kell mindent a törvény orrára közni. Az esküvőig elkészült a ház a domboldalon, melyet Áron Stern adományozott a fiataloknak nász E minden kényelemmel ellátott épület kerkében nem csak mulatságok vagy koncertek tartására alkalmas pavilon és szökőkút, hanem kényelmes feredőház is volt. Sternovszki István szemét befutotta a könny, amikor az apósa végigvezette őket, s a nász népet új otthonukban. A munkálatokat sikerült kitokba tartani a fiatalok előtt. Nem tudta, mit adhatna cserébe. Hálától remegő hangon kijelentette. A mái napon a kegyet tiszteletére Stern Istvánra kurtítom a nevem. Az ünneplő rokonság a Stern ág, mert a férj családjából senki nem volt jelen. E bejelentést megtapsolta. Stern István reggelenként sosem mulasztotta el a felesége apolgatását. Eszókkal elisztéj el azután. Boldog napot kincsem! Éva a kertben rózsalugast létesített, a fakerítés mentén pedig levendul a bokrokat, csiklandó illatuk átjárta a házat, mindig került néhány csokrét az asztali vázákba. Stern István nagy elszánással vetette magát a munkába, a fehér és veresboraival kereskedett. Sikerült eladnia oly messzi tájakra is, melyekről a Stern család eladdig azt sem tudta, hogy léteznek. Kiváló ügyességgel tudta rábeszélni üzletfeleit a kötésekre, így azok, miután a kontraktust alászkribáltatott, és az áldomás fölhajtatott, gyakran jegyezték meg. Csak sidóval nekedjen az ember, fia! Stern István mosolyogva engedte le a füle mellett az ilyen beszédet. Amikor egy komolyabb rakomány útnak indult Lembergbe, Áron Stern hitetlenkedve csóválta a fejét. Hogy a rossz nyavajába van ez? Bennünket elkergettek onnan, azt most jó pénzt fizetnek a borunkért, bolongyos világban élünk. Stern István mindennél büszkébb volt rá, hogy a családi borkereskedés rohamos fölvirágozásnak indult, mióta ő hasznossá tevé magát benne. Egyetlen levelet írt az anyjának, az is legfőképpen erről szól. Anyám asszony bal mely szerint földön futóvá leszek, stérden térden állva könyörgök majd, hogy újra béfogadjanak, tisztelettel nem teljesítém, szilárd megélhetésünket két kezem munkájával biztosítám. Reménylem, a harag a háras meglátogat minket. A jó szerencsém kitart, addigra legkevesebb hároman leszünk. Lemberg után Tarnopolban, Odesszában és Vitebskben is hamar megtanulták a borisszák a Stern nevet. Korábban bajos volt ekkora távolságra szállítani a márkás innivalót, illetve legfőlebb hordóban. Stern István megfelelő tokokat készítetett, huszonnégy nök fejtől láptól, pici fasínek közé csúsztatva, melyek éppen tartották őket. A Stern név hatalmas esbetűjét ládák tetejébe égették, olyasfajta billoggal, amelyet a barmok jelölésére használtak. Stern István fényes kígyónak látta azt az est, álmodott is véle gyakorta. Házasságok első esztendeinek végén Éva teherben maradt. A szülés igen elhúzódó és nehéz volt, a bábaasszony már-már, mind a csecsszopó, mind az édesanyja életéért aggódott. Stern István akként jegyzébe utódait az apák könyvébe, amiként máshogy a Bibliába szokták. Az 1775. esztendő július 7-én született Richard, egy hónappal elébb, mint vártuk. Igen apró babaként érkezette világra, ám igen jó gyermeknek bizonyult pólyás korában is csak akkor rit a fájdalom gyötörte. Pici arányos teste hibátlan volt akár egy szobor. Egyetlen gyöngeséget állna szeme, melyre már elemista korában okulárét tétetett dr. Rákosfalvi. Az 1777. esztendő utolsó napján megszületett a mi Robertünk, Előzetes aggodalmainkat szerte foszlató könnyűséggel. Évám virágzón ragyog. Az 1779. esztendő márciusának 23-án megszületett Rudolfkánk. Ő, csak úgy, mint Robert, talán inkább rám legalább termett dolgában. Éva feleségem kivált kép megkillódott véle. A gyermek áldást követően újra olyan sudár termetűvé vélet, amilyennek a debreceni mulatságban megismertem, kívülállók gyakran veszik a gyermekeiknek legidősebb testvérének. Kívánom mindeneknek a temérdek boldogságot, mennyi nékem jutott osztály részül. Igazán csupán annyit nélkülözök, hogy szülőanyám bocsánatát elnyerhetném, s láthatnám végre. János ecseimmel egyetemben. Sokszor gondolok, reályok. Vajon sosem hiányzom ennél kihűk? Stern István két ízben is ellovagolt az ötszögletű lakótoronyhoz, dédágetve a lehetőséget, hogy egyszerűen bézörget, ám mindig visszatántorult félvén borbál, aki utasítaná. A lakótorony körül feltűnően elszaporodott a gyönyvirág, Stern István kedvence, ez különösképp kép fájtné Péntek délután a nagy család áron a nagypapa házában gyűlt össze, az éjszakát és a másnapot is ott töltötték, így múlatván együtt a sábesz dologtalanságra kötelező óráit. A három lány, immár férjes asszonyok, valamelyike hozta magával a vacsorát, ahogyan számosodott a família, mind több fazékban, csuporban, serpenyőben. Az étkeket az asztalra készítették, a gyertyákat még a délután meggyújtották, hogy amint Ben Lőv sinagógájából visszatérnek, már semmi feladat nem maradjon. Vacsora után az unokák Áron bácsit mesélne a régi időkről. E történeteknek a gyerekeknél csak egy figyelmesebb hallgatójuk akadt Stern István személyében. Az ő emlékezete sok törmeléket őrzött a Stern smorak család múltjából is, e darabkáknak pontos értelmét lassacskán kaphatta meg. Áron nagypapa kedvel beszélt, kunkori kitérőkkel, némely részletre újra meg újra visszatérve. Érénk színekkel rajzolódott elő a Lembergi smoragház, mely porig égett, amikor a zsindeestetőre égő fákját dobtak a megvadult mihasznák. Stern István a jelenetet is többször látta már, végre kihámlott melyokból. A gyerekek nem értették, kik azok a mihasznák, s miért vadultak meg. Pogrom volt, Áron Stern. Mi az a pogrom? Amikor a sidókra rátámadnak bármely racionális ok nélkül, bizony, az emberek nagyon gonoszak is tudnak lenni. Mi az a racionális? Na, erre már nem érkezett válasz. Gyászos csönd lett a teremben, csupán a vastag fahasábuk pattogtak a kandallóban. Éva a két nagyobbik fia vállára eresztette a tenyerét, a kicsi elaludt az ölében. Ne féljetek, itten sosem leszen pogrom. Később, amikor a gyerekeket már ágyba tették, Áron nagypapa elmesélte a vőinek, hogyan égették el a család négy nemzedék óta gyűjtögetett könyvtárát a Lembergi Széna utcában. Az ablakon a két bitanga könyveket, zizektek a lapok, ahogy röpültek lefelé, Másik kettő tüzet rakott falapáttal hányták belé a tudományt, A literatúrát, a szentírásokat írásokat, mindent. lángra kaptak az ívek, A borítok nehezebben égtek, sűrű füstöt árasztva, És az a fullasztó szag beleitta magát a ruhánkba, Napokig éreztük, pedig Elíz anyja terelt mindenkit a ház mögé, Majd át a térre, ahol szekér várakozott reánk. Bizony, így volt ez. Azóta túl nem szívesen vásállok én könyvet, mert az az első gondolatom, hogy egyszer abba is belemarhat a tűz. Á, ah, ostobaság. Áron Stern házában csak ugyan aligakat olvasni való, könyvtára csupán házi és uti kalendáriumokból állott. A tekercseket, melyekkel Ben Löw rabbi megajándékozta, lelakatolt ládában tartotta. A rabbi ritka vendég volt a Sternházban, noha a folyvást hívták. Ellenben heti rendszerességgel látogatott Stern Istvánékhoz, azt az épületet sohasem nevezték Sternháznak, az előtte ültetett fasornyomán egy geszenyésnek gesztenyésnek hívta a család. Vonzódás a Stern Istvánhoz annál különösebbnek tetszett, mert hiszen ő, Áron nagypapa szavai ezek, valójában nem is sidó, csak úgy béfogattuk. Áron Stern már, már sértőnek érezte, hogy a rabbi, aki voltak éppen köszönette letelepedését, helyette egy olyan szemét tüntett ki bizalmával, akinek a letelepedését szintúgy ő segítette elő. Stern István tudatában volt a feszültségnek, meg is említette a rabbinak, ki erre azt felelte. Sem nem Áron sternek, sem más idevalósinak adósa nem vagyok, amiként ők sem tartoznak nékem semmivel. Mindannyian csupán ő néki tartozunk hálával, akit néven nem nevezhetünk. Beszélgetéseik a gesztenyésháztára folytak, a kőris fasztalon párásnyakú borosüvegek és hámozott gyümölcsök. A nádfotőjükön puha báránybőrök. Ben Rabbi talmodikus példázatokat mesélt Stern István, ki még mindig járatlannak érezte magát választott népe történetében és hagyományaiban boldogan jegyzetelt az agyában. A rabbi társaságában kivált kép, bőbeszédűvé vált, azon kapta magát, hogy úgy hadarász, mint gyerekkorában. Gyakran tiszteletlenül a rabbi szavába vágott, mit igen szégyelt. Többször fölpanaszolta, mi nehéz beleolvadni a közösségbe. A sinagógában sosem bizonyos abban hajlongani kell, vagy fölállni. A héber szövegek egy részét senki nem tanítá néki, szajkozza értelem nélkül. Egy szó, mint száz... Változatlanul idegennek érzi magát a sidók közt. Mindenki idegen a világban, a rabbi. Legelébb éppen a sidók. Ősi hazájukból elüldözik a fáraok, szerte szórottatnak a négy égtáj felé. Birtokot szerezniük sok jó szerivel máig is lehetetlen. Ha ezek után közébük kérecked el, Méne ne fogadnának B? Talán nem rajtok áll. Meg lehet nékem sincs adottságom ahhoz, amire születni kell. És vajon mi volna az? Körültekintvén, mely sidó él sidóból? Tudom én. Sokan esznek tilalmas húst, például a kokáért, Áronsten uram is. Összekavarják kavarják a teljes és zsíros edényeket. A sinagógában keveset mutatkoznak. Nem oly nagy attrakciós idóvá lenni, e felül megnyugodhatik. További ismétlődő témájuk volt Stern István mirakulózus emlékező talentuma. A rabbi szerette volna pontosan érteni, hogyan indul a múlt áradása. Kiváltható vagy fokozható-e bármely viselkedéssel? B-folyásolható-e, hogy melyek a föltáruló időszakok? Sternistán nem szolgálhatod kielégítő válaszokkal, csak annyit mondhatod biztonsággal, hogy amidőn fölindult, gyakrabban és gazdagabban jőnek a képek. Nyugalmas állapotában, például jó ebéd utáni ejtőzéskor, azt sem tudja fölidézni, mint máskor már B az apák könyvébe. Ben lőv rabbi látni kívánt az apát könyvét, el is kérte volna olvasásra, Stern is már azonban nem adta. Ma meg ne orroljon, de én elválni tőle szempillantásnyi ideig sem akarok. Jogos. Itt helyben belémérthetek? Ameddig csak óhajt. Minél előrébb haladta rabbi a kötetben, annál több kérdéssel állott elő akárha a Sternovszki csillagcsalád históriájának megszerkesztésén fáradozna. Stern István buzgon felelgetett, közben az járt a fejében, hogy sem a rég nem látott öccse, sem az édesanyja, sem a felesége nem tanúsított ennyi kíváncsiságot az ő nemzetsége iránt. Ennen fiai sem, ám bár ők talán majd későbben, a legidősebb is csak hetedik nyarához közelített. Sten uram, próbálta-e valaha lát-é előre is? Előre. Ha? A jövetelbe. Stern, isten döbbenten tekintett Ben Löv Rabbira, rövid szünet után. De hiszen a látása csupán az ő privilégiuma, akit néven nem nevezünk. Hagyja ezen aggodalmát én de s nem, a jövendőbe sosem tekintettem. Nem akar, avagy nem tud? Alig, ha merésselném célba venni. À, bizony kár. Mi is sok bajtól kiintól menthetni ennen magát és összves szeretteit. Stern Istvánnak ez szöget ütött a fejébe. Aznap estve, mikor a rabbi eltávozott, ott maradt a sötétbe boruló verandán, nézte az árny sorrá változó gesztenyefákat, meg a három pici ezüst fenyőt, melyeket a fiai születésekor ültetett. A gesztenyék növésben immár lehagyták a szokásos magasságú felnőtt férfiakat, őt meg nem. A fenyők viszont, akár a harmonika sípok, csupán Richard, Robert és a Rudolf fejlődését előzték meg neháj nyűveikkel. Tíz év múlva a gesztenyék mekkorák lesznek? Talán kétszerek korák, s a fenyők? Ah, majd meglátjuk, remélhetőleg. Ha képes arra, amiről a rabbi kérdezte, már most bizonyosságot nyerhetne arról, mi reájok vár. E gondolattól bőve rejték el. Eszébe jutott a cigányasszony, aki tokajban jósolt neki. Az egész család beszekerezett a vására, mindenkinek vettek vásárfiát. Rihárdnek kapta azt a pici majmot, melyet egy népes cigány család mutogatott belépti díjért, nem volt a nagyobb, mint a közepes méretű nyulak. Áronsten úgy hitte, kölyök állat, ám a cigányok váltig állították, hogy 12 éves a neve Eszter. Eztán már csak a hosszadalmas alkudozás választotta el Richardot a félénk tekintetű kismajomtól, aki addigra a vállára telepedett, úgy kapaszkodott beléje, amint a csecsszopók az anyjukba. Az árvitát Áron Stern többször föladta. Ám Stern István mindig újrakezdte, a végén ő is fizetett. Szégyelte megvallani, hogy néki talán még inkább tetszik a kisvajom, mint a fiának. Rihárd onnantól az állatkával aludt anyjatiltakozás nappal is állandóan ölelgette, csókolgatta, asztikámnak becézve. A cigány család legidősebb nőtagja, egy roppant kövér, tetőtől talpig vörös burkolózott asszonyság, a sátor homályában jósolt a hozzáfordulóknak tenyérből, kártyából, varázsgömbből. Áron Stern, mindenki meglepetésére, a familia valamennyi férfiú tagját befizette. Stern István járult utolsóként a jósnő asztalkájához, melyen egy fekete macska lustálkodott a varázs kovácsolt talapzatánál. – Miből van? – Stern István a sejtelmesen csillámló gömbre értette. – A tenyerét? – A cigányasszony megragadta a kezét, és a feje fölött lógó olajlámpa fénykörébe vonta. Sokáig tanulmányozta a különböző hajlatokat és barázdákat, tapogatva, nyomogatva. Tömzsi ujjait Stern István ragadósnak érezte, türelmét vesztvén vissza akarta húzni, a jósnő nem engedte, nagy tüzeket látok, jelentette ki azután ünnepélyes hangom. Miféle tüzeket? Lobogó tüzeket ember magas lánggal. De mi ég, tarló, fahasá, vagy háztető? négy négyszögletes madarak zuannak a tűzbe, agyon pörzsölődnek. Stern István többet nem tudott kihúzni a cigányasszonyból. Utóbb elmesélt az apósának. Mit jelenthet? Semmi jót. Akkor sem értem. Áron Stern fintorított, és ezért én drága pénzeket fizettem. Stern István a jelenetet százszor is elképzelte. A hófehér madarakat gerléknek látta, saját háza gyulladt lángra, s a szárnyak, mintha oltani próbálnák a tüzet, azért csapnak rája öngyilkos buzgalommal, a füst fakítja az ég kárpittyát. Ám rendbe eszébe jutott, hogy kilátott már négy szegletes gerlét. Egy nyári estvén, amikor a gyors vihar fülhasgató mendörgéssel és sűrű záporra robajlott a ház felett, Stern Istvánban újra fölbolydultak a múlt hordalékai, és miután végigélte, amit annak előtte már többször agyába ötlött a rabbi kérdése, meg a cigányasszony jóslata. Mostan gondolta. Mostan vagy sohasem. Szemét lehúnyta, várván, indítsák meg benne az ember fölötti hatalmak a látást, ezúttal a holnapok ismeretlen tájain. Szívedobbanásai földgyorsulván meghangosodtak, elnyomták az égzengését. Akkor, akkor... Ó... Oh. Akkor fölszakadt az első ábrázolat, mely kísértetiesen emlékeztetett a jóslatra. Őles lángok csaptak ki valahonnél, srepkedtek a fehér foltok, melyek tán inkább gyolcs darabokra hasonlítottak, mint sem madarakra. Ám arra, hogy pontosan kivegye, nem volt mondja. Még abban sem lehetett bizonyos, hogy a jövendő parányi előlegét kapta, nem pedig a jóslat keltette ő benne mindezt. Benlőv rabbi hümögve hallgatta Stern István beszámolóját, mint ki hiszi, és nem is. Nincs semmi más. Ennyit láttam csupán. Ne adja föl a reményt, kitől ezt kapta ád majd megint kellő időben. A borászat azon az esztendőben kivált kép bőséges hasznot hozott. A kései nyár heve degeszre érlelte a szőlőt, a hegy leve csudazamatos Stern István esbetűs üvegtökjaira tömegével érkeztek rendelések minden ünnen. Áron Stern boldogan kacsinkatott a vejére. Ha ez így megy, a végén még meggazdagszunk. Stern Istvánról nem csak a család, az egész hegyháti és idóközösség igen elégedetten nyilatkozott. Példás férj, ki hitvesének kellő tiszteletet, s megfelelő anyagi biztonságot ad. Szigorú, de melegszívű atya fiai tűzbe mennének érte. A vidék nincs telenyéinek nagy lelkű támogatója, a sinagóga szorgos látogatója, a törvények és szokása megtartásában is járó, okos, szorgalmas, módos, mégsem fenhéjázó. Kevés jele annak, hogy ő azért mégsem, mégis csak magyarán, hogy hogy szabad akaratából csatlakozott a közösséghez. Hasonló megbecsülést élvezett a református gazdák körében, borászati kérdésekben elsőként fordultak hozzá, kóstolóként is adtak a szavára. Némely gazdák cukorral gyógyszerelték a boraikat, szükség esetén pedig kútvízzel gyarapították, az ilyes fajták ellen alakult hegyhát és borvédelmi egylete, melynek elnökéül Frank Tivadart választották, miután Stern István a tisztséget kategórikusan visszautasította, őt azután alelnökké kiáltották föl hangulang. Stern Éva büszke volt a férjére, társaságban szeretett dicsekedni véle, hogy ő az egyetlen asszony, aki a házasságban a saját nevét kaphatta meg másodjára. Éva a férjének csupán egy gyöngeségét ismerte, amannak kevesebb szer támadt vágya, hogy az ő ágyába bújjék, mint ahányszor ő óhajtotta volna. E fogyatékosság Éva úgy vélte, azzal magyarázható, hogy az ura túlságosan sokat fáradozik a családi üzlet föllendítésén, sok ízben későn keveredik haza, gyakran elmulasztván a közös vacsorát. Éva nem is sejtette, hogy Stern István nem mindig munkálkodik, ha nincsen otthon. Hébe Hóba egy tehetős özvegyasszony házába tölti az estvét, akivel a bor ürügyén melegedett össze, mivel annak elholt férje tokai kösség egyik példaadóan művelt szőlőskertjét hagyta öröküle világban. Éva váltig unszolta az urát, utaznának el valamerre, hogy kikerülvén a mindennapok igájából megpihenhessék. Stern Istvánnak nem volt ínyére távoli vidékre zötyögtetnie magát. Ám lassanként az egész család élén Áron nagyapával ugyanazt a nótát fújta, mint Éva. Utazzatok el, évek óta nem volt nyugovásod. Végül jó alkalom adódott egy Lembergi üzlettárs, Tadeusz Weisberger szíves szókkal invitált a Stern Istvánt, látogassa meg a kastélyában családjával együtt. A várostal órányira vagyunk a tópartján, lehet úszni, csónakázni, napferedőzni. Magyarázta darabos németséggel, az volt a közös nyelv, mint hogy Stern István így is nem beszélt. Hosszas készülődés után egy hintóval és egy szekérrel indult útnak az öttagú Stern család, két kocsis, három inas, egy szobalány, kilenc utiláda, hat batyú, három kalpak doboz és a majom társaságában. Éva a két kisebbik fiával ült a hintó menetirány szerinti pamlagján, vele szemközt István, Rihárd és Asztikám. Egy-egy inas a kocsisok mellett foglalt helyet a vakon, a harmadik a szobalányjal a szekérre szorult a ládák közé, melyeket állandóan igazgatniuk kellett, nehogy rájuk essenek. Három teljes napig tartott az utazás, a két éjszakát Stern István előérzeteinek megfelelő fogadókban töltötték. Tadeusz Weisberger a T. alaprajzú udvarház kertjében fogadta Sternéket, Éva asszonynak hatalmas csokrétával kedveskedve. Agnieszka Weisberger, a felesége, mindent elkövetett, hogy a magyarországi vendégek jól érezzék magukat, figyelmessége egészen odáig terjedt, hogy asztikálnak a cári állatkertből szereztetett elemózsiát. Weisberger, hat leánya, a legkisebb még pendejes, a legnagyobb már eladósorban, azon széles mosolyjal ugrálta körül a Stern fiúkat, akik mégis idegenül érezték magukat itt, nem ért vén vendéglátóik beszédét. Most legalább tapasztalhatjátok, milyen célszerű, ha az ember nyelveket tud, így az apjuk, noha sokszor ő maga is csupán találgatta, mit mondtak neki. Elhatározta, hazatértük után a fiaival együtt órákat vesz benn Lővrabbitől. Leginkább Évának sikerült társalognia, aki gagyogott valamics két az anyjától, Elizától tanulta. Ez az imádott lény még a hányattatás országútjának egyik stációján vesztette életét. Földi maradványait Áron Stern később hozatta a hegyháti zsidó temetőbe. Tadeusz Weizberger minden estvére valamely mulatságot szervezett a vendégeinek. Hol zenészek érkeztek a szalomba húzni a talpalávalót, hol kártyaparti szerveződött Stern Istvánnak. Ő eladdig csupán a magyar kártyával űzhető játékokat tudta, most megismerkedhetett a tarokkal, s kivétele szerencsével licitált. Egy-egy komolyabb nyeresége után Tadeusz Weisberger emelte a poharát. le! Stern Istvánra úgy zúdult a hosszú ideje elnyomott játék szembedély, akár egy veder forró víz. Feje a talpáig égette. Élvezte, hogy rezzenéstelen arca járhat túl a többiek eszén. Ehhez képest a pénzben kiszámlálható nyereség kevésben izgatta. Talán, ha nem sodorja magával í erővel a játék, fölfigyel arra, miről puspognak egy-egy parti közt a helybeli férfiak, és ha fölfigyelt volna, valószínűleg meg is érti. Lembergben az ifjú gyűlölködők szétdúlták a főutca boltjait és kávéházait. A sidók üzleteiből minden parték át az úttestre hánytak, és gyalászkodó feliratokat pingáltak a falakra. A társaságban az a többségi álláspont alakult ki, hogy nem érdemes túl nagy neked keríteni az ügynek, Forrófejű Ifjoncok túlkapásáról van szó, amely hirtelenséggel kezdődött, ugyanúgy szakad majd vége. Tadeusz Weisberger a kisebbséghez tartozott. Nem értette, miért ennyire magabiztosak az urak. Ha egyszer fölszínre törnek az indulatok, többé nincs biztonságban az ember. Ám a kérdésre, akkor hát mi a teendő? Ő sem tudott elfogadható választ. Jobb félni, mint megijedni, ismételgette. Jó, akkor féljünk, valaki. Attól mi lesz jobb? Stern István egy közben megkeverte a paklit és osztott. Okosabb volna, ha összveszednénk magunkat, s mennénk haza, súgta neki Éva másnap a reggeliző asztalnál. Miért belé, te akartál utazni? Nem tudtam, hogy épp odaviszel bennünket, ahol rosszat forralnak a goimok. Rosszat forralnak. Stern István akár a víz alól merülne föl. Éva elmesélte, amit Ágnyeszkától hallott. Stern István heves szívdobogást érzett, megbolondultak ezek. Más birtokát szétdúrják pusztán azért, mert eltérő hiten élnek. Szaladt Tadeusz Weisbergerhez. házigazdája a kert pici üvegházában öntözgette a növényeket. Miért nem szólott nékem erről uram, kérdezte németül. De hiszen egész estve ez volt a téma. Nem lenne táncélszerű, ha mi csomagolnánk? Ide hozzánk még sosem jöttek a vandálok mindazonáltal. Ki tudja, mit hoz a jövő. Stern István kutyaszorítóba került. Rész szerint lovagiatlannak érezte, hogy most gyáván megfutamodjék, rész szerint viszont felelősséggel tartozott a családjáért, így hát mennél többet több rengette dilemmán, annál kevésbé tudta, mit tegyem. csak itt volna Áron nagypapa vagy Ben Love, rabbi. Aznap délután a kártyapartira hívott urak közül már csak egy jelent meg, Sámuel Bratkov, ő is tépet ruhában, arról számolván be, hogy zsarátnokot vetettek a háza tetejére, a családja Tarnopolba menekült, ő is siet utánok, ha valaki kívánja, szívesen elviszi. Tadeusz Weisberger sebtéven fölparancsolta a bricskára a lányait, a feleségét és az anyósát. Éltek Weiszbergerek Tarnopolban is. Amint a legfőbb érték egy biztonságba helyezte, követi őket. Csak hogy a kocsi fédere vészesen megnyúlt, Sámole Bratkov szabadkozott, ennyiüket nem szállíthatja. Ágneska önként szállt le, az anyja némi noszogatásra követte a példát. A bricska elviharzott a síró-rívó Weisberger lányokkal. Stern István azonnal felajánlotta a szekerét, Tadeusz Weisberger visszautasította, van Hinton kettő is. Éva tüstént indulni akart, ám Stern István elég gyorsan becsomagoltatott, így fél óra múltán ölelték át vendéglátóikat, ajánlván egymást az ő oltalmába. Addigra Weisbergerék is elkészültek, a hintók és szekerek elé fogott lovak türelmetlenül kapálták a murvát. Jedünk, amíg lehet, gondolta Éva. Beszálltak a hintóba. Stern István lehúnyt véreres szemét. Dübörgés, valahonnét messziről. Ő biztosra vette, Sámoel Bratkov tér vissza valamiért. Ám fél száz lovas közelgett. Ruházatuk csupa bőr és szőr, ami a honfoglaló magyarokat juttatta Stern István eszébe. A hintóban éles hangon fölvisított asztikám, erre már valamennyien rádöbbentek, nyakukon a katasztrófa. Addigra azok odaértek. Stern István kiugrott a felhérc, rekordot rántott, de hiába, elsőként döfte nyakon egy dárda, a hintó lépcsője zuhant. A robaj megpuhult, a körvonalak elhalványodtak. Mielőtt értelme végképp kihúnyt látta, tűzlobbban az udvarház bejáratánál, és az emeleti ablakokból hullanak alá a már jól ismert fehér madarak. Csupán később beteg ágyában értette meg, hogy egy szívdobbanás ideig azt szemlélhette, miként emésztik a Weisberger család földön híres könyvgyűjteményét a lángok. Holtnak vélvén a támadók nem bántották többé. Már leszállt az éj, mire kisé magához jött. helybévi parasztok adtak néki szállást és ápolást. Megkerült Rihárd, aki a park fenyvesében bujkált csak úgy, mint asszikám. Az ő tébolyodott visítása Stern Istvánt annyira ingerülté tette, hogy többször fegyvert emelt a kismajomra. Rihárd mindig megvédte. Idegen országban ismertség segítőkezek nyelvtudás és pénz szűkében Stern István semmiként sem tudta elérni, hogy asszonya és két fia végső nyughelyét, a volt ilyen, néki megmutassák. Áron nagypapa gyűlölködő levelet intézett hozzá, amelyben örökre elátkozta, amiért a lányát és két unokáját nem sikerült megóvnia. Ha nem lett volna vele Rihárd, Stern István belémeríti a tőrét ennen szívébe. A Stern család soha nem bocsátott meg neki. Hol itt tagadnak ki, hol Végül Rihárd és Asszikám társaságában fölkerekedett, hegyháti birtokát sorsára hagyván, az ötszögletű lakótoronyba kérd A sternovszkiak körében megtűrték, ám el nem fogadták. Nem múlott nap anélkül, hogy ne fontolgatta volna e világbéli vergődésének végét szakasztja földig görnyett a lelkifurdalás súlya alatt. Hátra lévő éveiben kevés jelét adta, hogy életben van, idejét főként kártyavetéssel múlatta. Jobb keze a bal ellen, Vérremenő menő tarokcsatákat vittak. Másra játszani nem volt hajlandó. Amidőn a Sternoszki család befolyása a negyegyűlésbe juttatta, eleljárt az ülésekre, ámritkán szólamlott föl. Mindenkit meglepett, amikor nem engedte, hogy a második József Őfelsége rendeletei nyomán tett intézkedések iratait tűzrevessék. Hat embernek kellett lefognia olyan erőkélt benne. Örjönve ordította. "Könyvet papíros tűzbe nem szabad! A megyeháza egyik irodájába zárták, amint a kulcs csikorogva elfordult a zárszerkezetben, Stern István nyomban lehiggadt, arcára visszatelepedett a rájellemző közönös kifejezés. Ezt a kukucskáló hajdúk megjelentették az alispánnak, ki úgy rendelkezett eriszék szabadon. Stern István hazavitette magát. Aznap estve beírta az apák könyvébe. Audi vide, tácse, szivisz vívereim pácse. Ehhez tartotta magát, csöndesen halt meg, majd egyesztendő múltán. A lakótoronyban nem csodálkoztak, hozzászoktak már, hogy a családfők idejük vége közelettén fölhagynak az emberi szóval.